ויומר מה אתם אומרים, אעשה לכם. ויאמרו אל המלך, האיש אשר כילאנו ואשר דימה לנו, נשמדנו מהתייצב בכל גבול ישראל. יותן לנו שבעה אנשים מבניו, והוקענום לאדוני בגבעת שאול בחיר אדוני, ויומר המלך, אני אתן. ויחמול המלך על מפי בושת בן יהונתן בן שאול, על שבועת אדוני אשר בנותם, בן דוד, ובית יהונתן בן שאול. וייקח המלך את שני בני רצפה, בת איה אשר ילדה לשאול, את ארמוני ואת מפי ואת חמשת בני מיכל בת שאול, אשר ילדה לאדריאל בן ברזילי המחולתי. וייתנם ביד הגבעונים, ויקיעום בהר לפני אדוני, ויפלו שבעתם יחד, והמה הומתו בימי קציר בראשונים, בתחילת קציר שעורים. ותיקח רצפה ותעיה את השק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 וישביא בנוב אשר בלידי הרפה ומשקל כנו שלוש מאות משקל נחושת והוא חגור חדשה ויאמר להכות את דוד. ויעזור לו אבישי בן צרויה וייכתפל אשתי וימיתהו אז נשבעו אנשי דוד לא לאמור. לא תצא עוד איתנו למלחמה ולא תכבה את נר ישראל. ויהי אחריכן, ותהי המלחמה בגוב עם פלשתים, אז היכה סבכי החושתי את סף אשר בלידי הרפה. ותהי עוד המלחמה בגוב עם וייך אל חנן בין יערי אורגים, בית הלחמי, את גוליית הגיתי,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 יולדו להרפה בגת ויתפלו ויד דוד ויד עבדיו